Вербова кошарка Я вибулькнув з матері в яму, де мочили коноплі. Був такий мізерний, що в дівки матері до последнього дня її черев не бачили. Зродила вона мене семимісячним, коли полоскала коноплі. Підняла читавенький снопик, щоб нести на сушку, і тут шубнув з неї у воду я. І став, як пуголовок, перебирати ногами, сновигати між жабуринням. Мамка з остраху її подиву довго мене з калабані не витягувала. А сам я її не спішив на твердину, у воді мені було любо й безпечно. Усі ми вийшли з води, з води живемо, водою христимося. Вода очищає наші душі, її умиває кости. А відтак піднімається в небо парою, щоб упасти дощем, щоб спородити й напоїти інших. Кожний із нас – то жива крапелина води, що є земною і небесною водночас. Відця в мене не було. Моїм сонцем і моїм місяцем була мамка. Руки її пахли молоком, а коси попелом з печі. Вони її барву таку мали. Ми були такі бідні, що, бувало, мамка зашивала міх своїм волоссям, бо в хижі не знайшлося ниток. Вона була служницею в пана драга, а коли знайшовся я, звідти її погнали. Баба з ганьби теж хотіла її вигнати з дому, та дідо не дав. Мамка колисала мене у вербовій кошарці, прив'язаній до яблуні, подерла на пеленки останню свою сорочку. А коли я зуп'явся на ноги, то з ярі до снігу ходив у куцих ногавичках, без сорочки її обуки. Так я і спав коло мамки на соломжаку, набитому перетертою соломою. Увечері мамка клала мене на ладу, її обмивала руки, лице, ноги. Тоді хрестила їй приповідала, «Господи, дякуємо тобі за ще один день» котрим Ти нас обдарував, за те, що укріпляв нас і оберігав від усього лихого. Прости нам вільні і невільні гріхи, якими ми за день зажурили Тебе зі слабости й нерозумності своєї. Лишаємося з Тобою, як за стіною, і кладемо у Твої руки свої душі. Хрест під себе стелимо, Хрестом укриваємося – Христом кланяємося і все зле від себе відганяємо. Прости нас, Господи, і благослови. І цілували мене в очі, в одне і друге. Коли мені часом кажуть, що мої очі на саме ден цей чужої душі заглядають, я сміюся. Це від моєї мамки. Вона любила цілувати мене в очі. Моя мамка! Навчила мене подяки, Розпочинати її звершувати днину подякою, Приймати радощі її прикрощі з подякою. Усе, що стається з нами, благодать, Все милість згори, навіть випробування. Нам ніколи не посилається більше, Ніж ми можемо знести, Що більший іспит, то більше від тебе хочуть. Знаходь у собі сили, перейти поле смирення, і прийдеш до тихої води. Широкоплечий, як двері, вважалося, що хижа наша тримається на дідових раменах. Та так воно ї було. Дід кував коня лише на передні лаби, на чотири підкови не заходило грошей. «Коли вивчися, будемо кувати її задній», – казав з буркотливим смішком. Вони спряхалися за сином і так орали свої пісні кам'яні нивки. Під хащою в діда були довбані кимаки з бджолами. Увечері ми ходили туди. Діду брав бджіл у щіпку і клав собі на волосся, на бороду, а пак по одній легенько тулив і до мене. Так вони твій запах запам'ятають І не будуть кусати Це дуже розумні мухи Дідо ходив у вовняних гатях З широким пасом чересом І мав довге темне волосся У яке після їди витирав руки по постолив зубав лише до роботи Більше ходив босим Нерідко й у зимі перебігав так двором Куди б не їздив на возі мав коржачку свіжої води, яку за день і випивав. «Вода чистить мозок, як скло», – любив приповідати. «Радуй її, пий, і споживай те, що зросло на воді і на сонці, і будеш чистим і твердим, як скло». Сам він не сідав за стіл, кить там не лежав жумак зеленіни. Баба все добре знала, яка приправа, така потрава. Міг зрідка ввечері вина чи паленки на хроні чи на павутинні, та не більше як на два персти в погарчику, так аби лише рот сполуснути. Коли хтось більше пив, діду морщився. І людям мерзкої Богу, не будеш пити, ніч не втратиш. Будеш много пити, утратиш усе. Він на все позирав з легким смішком. Діду був моїм першим учителем. Глядай не долю, а волю. Посилав мене до кадуба за квасною водою, з глиняним певняком, у якому цоркотіли камінці. На дорогу давав скипку кукурудзяної начанки. За мною ув'язувалися ластівки. Я гадав, що вони лакомляться на хлібець, і жалівся дідові, а той сміявся то вони за кониками її бриндаками летять. Ти йдеш, збиваєш траву, комашня фуркає в боки, а ластівки її раді кормові. А коли сам він ставав у ярню оранку, то першу грудку землі кидав ластівці на гніздо. Діто навчив мене видіти довкола все живе й тішитися йому. дереву бодилині, птиці, звірині, землі, небові. Він ніколи не обіймав мене, але я бачив, як його огрубіла рука пестить мох на криничній цямри чи в виноградну лозу. Він не говорив мудрі слова, але мудрість його коренилася в добрих очах і уважному серці, і від цього йому неписьменному відкривалися знання, не знайдені й у розумних книгах. Про його многотрудному житті. Все плекало його душу, давало їй обнову й успокоєність. У тиху годину він сідав самотиною і споглядав світ природи. І сам зливався за тим світом, завмирав, очі затягувала волога Павлока. Тоді я не впізнавав свого діда, з часом зрозумів... Блажен, хто виховає в собі волю розуму і спокій душі. Все щастя. Між нами крутилася, як веретено баба, така ж суха і чорна. Її пташині вічка поприни дірявили нас наскрізь. Баба вгадувала всі мої заміри, звідкись знала про всі мої денні гріхи. Сусідкам вона всі кишки попередала. Бабиного язика боявся навіть сільський піп. Сяв вповість, як прискіпець. Люди казали, що дідо виміняв бабу в шатрових циган на кобилу. Не знаю, чи то правда, але моя баба метала карти, зливала віск, судила по волосині, приймала в породіль дітей і спроваджувала мерців. Мали бабу в селі за шептунку. Дрібних дітей вона купала в старій помийниці, щоб росли неврикливими. Для когось гасила водою грань і обмивала тіло. Слабим на дихалку розсипала жменями сіль під постілю. Ялові жони, перед тим, як прийти до баби, клали під себе на ніч коцку цукру. Баба потім зачитувала з неї болячки. А цукор часто віддавала мені. Дехто залік, приносив яйця, дехто мірку зерна чи шапку горіхів, баба товкла ті горіхи, показуючи на зернята, здрине боре. Оріх подобає на чоловічеський мозок, бо має він силу для мозку і чоловічу силу. Добре з'їсти щоднини хоч єден-два орішки, будеш кріпкий, як дерево». Не знаю, яким хворобам баба зараювала, а яким ні, та коли мої ноги обсипали страшні бородавки, баба нараз повела мене до вуя ферка. Перше коріння в лісі баба копала на Симона. Коли ниви вже прийняли зерно, Ті гіркі корінці належало заживати на ще серце. Вони мали впокорювати серце, а ягоди від смолавки збиралися аж під зазимки. Лічницю свою баба обладила в глиняній шопі. Там день при дні щось варилося, колотилося, сушилося, товклося, розтиралося. Я підносив жердя зихащі і цубрив у відрі воду. Ясно пригадую собі о ті вечори. За дверима по осінньому вільго, і цвіркуни сюрчать уже ліниво, ніби дрижать від холодної руси. А нам у шопі файно. І козі анції, мені, і бабі, що молиться в кутку, спершись на бочку із керинею. Я вартую огонь, з мідної цівки, точиться вербовим прутиком слив'янка. На ній баба настоює свої ліки, терпкий кісточковий дух, перебиває навіть козячий запах. Вогняні язички миготять на стінах, як образи на церковних повісах а, може, мені в очах миготить від сонливості і дурманного тепла. Баба убриває молитву і підходить до горшка. Дерев'яною варішкою зачерпує палинки і вручисто підносить до губ. Смачно морщиться, очі її світліють. «Огнем побита», – тихо каже. «Менше дрівець клади», – і вертається в свій закут домолюватися. Хоч інші її не любили бабу, я до неї тягся. Мене зачаровували її сутемні ворожіння, веселили її замашні приповістки. Вони, як зернята, позападали мені в пам'ять. Коби здоров'я, а гріхи будуть. Многі ворони її коня вбалять. Розумний пес на вітер не гавкає. Чесному честь і під лавицею. Кедь робиш махом, піде прахом. Чоловік пахне вітром, а жона димом. Голого ремінь гріє. Біда вимучить, біда її виучить. Який корч, такий і прутик.